פרק סא רוח ה' אלוהים עלי, יען משך ה' אותי לבשר ענבים, שלחני לחבוש לנשברי לב, לקרוא לשבויים דרור ולאסורים לקח כוח, לקרוא שנת רצון לה' ויום נקם לאלוהינו, לנחם כל אבלים, לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר, שמן ששון תחת אבל, מעטה תהילה תחת רוח קהה, וקורא להם אלי הצדק, מטע אדוני להתפאר. ובנו חורבות עולם, שוממות ראשונים יקוממו, וחידשו ערי חורב, שוממות דור ודור. ועמדו זרים ורעו צונכם, ובני נכר עיקריכם וחורמכם. ואתם, כהני אדוני, תיקראו, משרתי אלוהינו, יאמר לכם, חיל גויים תאכלו, ובכבודם תתיימרו. תחת בושתכם משנה, וכלימה ירונו חלקם, לכן בארצם משנה יירשו, שמחת עולם תהיה להם. כי אני, אדוני, אוהב משפט, שונא גזל ועולה, ונתתי פעולתם באמת, וברית עולם אכרות להם. ונודע בגויים זרעם, וצאצאיהם בתוך העמים. כל רואיהם יכירום, כי הם זרע ברך אדוני. סוס אסיס בה' תגל נפשי באלוהי, כי הלבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעתני, כחתן יכהן פאר. וככלה תעדך אליה, כי כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח. כן, אדוני אלוהים, יצמיח צדקה ותהילה נגד כל הגויים.